בעזרת השם נדבך ספר דקותי תפילות, תפילה ק"א. מחיימתי ברחמים רבים, אחייני וקיימני וזקני ברחמיך רבים ועוזרני ואושייני. שאזכה מעתה לכבוש את יצרי ולאחוז את כל תאוותי בידי תמיד. אפילו התאוות של התרב ואפילו בימים שהותרה בהן אכילה ושתייה, אז כלאחוז בידי אפילו התאוות שהתרת לנו, שנקראים חציו להתנהג גם בהם בקדושה ובטהרה גדולה לשמך לבד, בלי שום תאוות הגוף כלל. ריבונו של עולם, אמור לצורתי די ומהר לגאולן גאולה שלמה מכל התאוות. חוס וחמול נא נפשי האומללה אשר כבר נפגמה מאוד על ידי תאוותי הרעות כאשר אתה ידעת. חוס עלי מעתה כרוב חכמך, כרוב חסדיך, ותן לי כוח וגבורה ועצה אמיתית בכל עת, באופן שאזכה לבטל את כל תאוותי לגמרי. עד שאזכה לחיים אמיתיים, חיים נצחיים, בעולם הזה ובעולם הבא. ואפילו כשיגיע עת פטירתי מן העולם, לא יהיה חילוק אצלי כלל בין החיים לאחר מיתה. רק הכל יהיה שווה אצלי, ותמיד אזכה לעבוד אותך באמת, בין בחיי בעולם הזה, בין לאחר הסתלקותי לעולם הבא. עד שאהיה חי תמיד אפילו לאחר הסתלקותי. ואחיה ולא אמות לעולם, ואהיה בכלל הצדיקים שאפילו במיתתם קרויים חיים. לא אמוד כי אחיה ואספר מעשה יה, שוב מנפשי למנוחי כי כי ה' גמל עלייך. כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי. אתלך לפני ה' בארצות החיים. לא המתים יהללו יה, ולא כל יהודי דמעה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. כי הצלת נפשי ממוות על אורגלי מדחי להתלך לפני אלוהים באורח חיים. כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת. הודיעני אורח חיים סוב השמחות את פניך נעימות במנחה נצח, אמן ואמן.